Hallo meine Herren du redest Jeschai Scheffer seit begrüßt auf reddendicke bicher a serie rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisierten benight durch ein jidischen bicher center in amos massachusetts as er wird leinen zusammen mitten vor leiner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 Kassette 6, Seite 11, Hemschech von der Dutzellung Valsche von Scholemash. Chaim Pferd ist gewinnerträger. In dem Hauf hat man im Griffen nicht Chaim, noch Chaim Pferd. Der Pfarr war, weil er hat getan die Arbeit von der Pferd, er hat geschleppt auf Wuggen. Chaim hat gehad das Schüttef als zweiten Reden Dicken Pferd, weil seltrank woat mit dem beschütt wes dem wugen geschleibt du soene geweiht zwei jungen stark wie eisen als sei haben sich beider eingespannt mit der strick bei sei er las folgen haben sie gekund über fir nach haus a ganze woch sind es darum gegangen eingespannt zum wugen über gefährn steußen schnitzreure kastens mit gescheier eiserne stangen im wußnis zwischen klemperdecke wegen über dem brug hobn se feert gezeugt mit seira zerschwitzter hälser und rückenst des strick von seira wugen na mit krelek wenn feert schleppen a er wugen mit eisen durch a blotteten brug kienzat seira arbeit und schweigen denn heim feert de meiste drang komm geschleppte reider von der zügefreuen blotta erois hobn sa sich durchgeschauten Ohne Jugend liegt der Bar einer dem anderen. Sasanne gewinnt den Treibers und der Pferd einzeitig. Geh bei Holp mit der Lappgebänkart. Wo schläfst du was? Du meinst, dass du bist bei Hennen auf dem Streusack? Soll doch nicht der Kopf äußern von meinen Wegen? Ich will schon holen, wenn wir dürfen. Na, sei es, wenn mich wie geht, oder soll, pendere keiner. und der kleine Drang hat sich gegeben hat, rebt scharein mit seinen kurzen, starken, fiesenden Blotten, weil er sich dort geweint umgeklammert an den Steiner, mit dem starken, niedrigen Hals gegeben hat, zieht den Strick und gehäubend den Wogen von seinem Nord. Ein anderer Schmuf und die zwei menschlichen Fähren seinen gegangenen Spann haben sie sich durchgeschwitzt mit Keur Pasche. Kartoffeln ist eröffnet ein Zehnerl auf der Put. Ein Kreuz, euch die Haare gewonnen. Erst dich allein soll es packen. Was schon bald nicht schon, wo es ein Pisk zu nehmen? Wo soll ich noch sagen, wo es ja auch ab acht Pisk ist umzustoppen? Das muss, hat Ruchelei bemerkt, als ein Pferd geht nicht wie gewöhnlich ein Gespannten Wogen. Das Pferd hat sich herumgedreht frankenfrei auf dem Häuf, und gemacht für Heirhofen. Er hat sich öfgefeiert als so, wie er wollte von sich dem Chomet erupgeworfen sein. Als scheinab er schön, es ist nicht gewesen. Das fährt. Er Neuig, wo es hat bei ihm geroppet von kleiner Heidon, hat sich ihn verklebt. Und jetzt ist er noch verdrückter Blotter der Rauf, von welchem Chaimzeug schickelt er raus. Er kurzer Steirn, wo es reißt sich heraus mit ein Stück schwarzhöriger Gewe von einem aufgeriebenen Leiden im Daschig. Er kückte Chouen von Daschig, er fiel mit dem einem verklebten Eug, in, mit dem zweiten, mit dem offenen, mit der Samen inne, wie er wollte nur aufgewacht auf die Gelegenheit, dich zu packen nach Winkel beim Gurgeln zu haben und zu bezüllen dir von den nasen Keilers fern Schmutz und die Urmkeit von seinen kindischen Heimen, wo sie haben überall Spuren in die größten Stuppeln von seinem Pohnen. Heimfährt, seht ihr es wie ein Haie, wo sie sich durchgerissen, auf Weg, durch verplantete Zweigen und Dörner, ausgebissen sich mit zehneren Nägeln von Brüdern Haies. Kein ein Ewer ist auf ihm nicht ganz, ein zerbrochener Nuss, ein gespaltener und ein zugenähter Hals, von einem langen Schnee. Die Hände in der Häusen geschen ist, aufgebraut durch die Rüben in Schöpfenpelzel, akkuliert der Schallig über dem Brustbreit, wo es reißt sich mit Hemd und wärst der Reuss von dem Pelz. Geht er so, wackeln die Gesüge auf eine Seite, wie schickerloch ein bisschen, schicker ist er nicht. Er klappt verkrass, mit der Gepotke, mit der Stilwallis in einem gefrorenen Eis, schält und speit, wo es der Welt steht. Nach ihm, in einer gewissen Distanz, geht nur mit Meure in die Augen, beschützend sich für eine Klappe mit der Hand sein Weib. Von ihr schmattetuch, von welchen steckt sich heraus ein schmutziger Kinderkäppel, häuft sich heraus wie eine volle Leuwe, eine nahe geduscht, eine reife Beuch. Und sie wurscht nur auf dem hohen Kohl für die Einwohner. Chaim Benkert, wos willst du mich verhinkern mit meinen Kindern? Chaim entfert nicht so. Von seinen Augen unter dem Leiden im Dach schick, finkelt er, bis er raus, nicht geht's. Er geht sich ein Zipp mit seinen Nägeln in seine kurze, harte Nuss rein, wie er kratzt, speit er es mit einem Fleck auf dem brütigen Schnee und geht einen Kopf in ein Stück Eis, wo es sich ihm gewaugert hat, wie er so ist, als es gegeben hat, wie er fliegt, in ungehackten Natur. mehr werden durch gefreuen das letzte bänkleschanze hakt und gepackt neuverla rein wos soll ich bei da tun hat er zwaib sich gewend zu de vorbeigehende gemenschen in dem haus all sangen sich hat er ruhig gebrummt einfort von seine zusammengebissene zahn kein fährt und de kinder mit de bänker des zusammen gogaleien wos soll sich jefenner von haus ist gegen ihr Willen geworna reingeschleppt in einem Sichser zwischen Mann und Weib durch den Weib, welcher hat sich gewendet zu ihr. Sogt allein, bald Bus zu leben, kommen wir nicht zu selbstfeiern. In der Mittenwoche hat äh sie sich gemacht, im Stub ist kein feier Keulenstub. Ich werde gefreut mit meinen Schwalben und er hat genümmt nach oben geworfen, wo sie sich dem kommen, und will nicht gehen zu der Arbeit. Verrugeleien haben sie alle der Geirits gehad, auf viele Chaien feiert, hat gefühne verneutig zu verämpfern sich verriehen. Als wuss kommt der Reus von dem schleppenden Wogen, von den Nalf gesoppt farde und zurück, als du wärst ausgechollet von hungrern Geld, als die Bockes wär mir geschwollt, schlepp sich um, in auf kein Keulen ist nicht du, du schläfst der Bänkel schon zu hakt, sollst dich auch lehrer packen, sah wie sah. Nachhaim hat alles geguckt, wie er zu Brücke wird feiert. Er hat nicht geholfen, dass ein leises milder Blick auf ihn hat geprüft, ihn einzustellen und ihn reinzunahmen, ihn zurück in den Komet rein. Wus konnte ich ihm helfen. Nächte nach dem ganzen Tag haben ihn geschleppt, er hat ihn heimgebracht, zwei Gilden, hat er sich reingebrockt in den Keulen. Er holt sich auf, in der Früh hat er mir nicht gegeben, kein Stück Brot auf den ersten Bissen. sucht allein bei der Bus zu leben, wendet er sich zu Rucheleien, wie er soll, soll ich schleppen den Wogen mit der Leidigem Mogen. Was soll ich tun? Die Kinder werden doch gefreut, verämpft sich das Weib. Was habe ich mir gekonnt, für eine Neu zu geben? Ein Stück Keul muss ich doch kaufen. Soll ich sie so los und gefreut werden? Sie hat doch recht. Zuerst muss ich doch das Loch der Warmen, mischt sich er ein Rucheleien. a fährt kriegt durch sein tasche un huber kann es nicht schleppen sogt heim hab ich rechtse nicht auf der tanev von dem reddlichen fährt hat rogelleisen nicht gehabt mit wusse ente sie hat up gekräts in erolf zu sehen stüber rein zu ihre eigene zures nach dem tiefsten riesen herz hat er gegeben ihr schuchen he nach stole Sie hat ihn schon getroffen in der Kirche, wartende Koffer. Er hat sich gekratzt, den Berdler rein, auf er sorgt und geschwiegen. Wo ist es, Hainach? fragt Ruchelei, er verbundet, der Seinbekin. Hainach hat keinem über ihr Gornisch gebeten. Ich hab Meure, also ich will es müssen tun. Es ist ein Stück ein anderer Eidse. Hat Hainach gesagt, wie vor sich, und nicht gewagt, die Augen aufzuhalten. Wo ist es geschehen? Ich meine, mit der Lotte nehmen das Heißen in der Reuske mit meinen Schwungerl zu der Nachtarbeit. Was redet ihr, Heinrich? Was ist echt geschehen? Pani Horowitz, ich hoffe nicht, kein anderer Eiz. Ich will es müssen tun, sagt der Verzweifelte. Ruchelei ist zugegangen und einter zu ihm und ihm umgeguckt. Sie hat Heinrich im Gemäten nicht erkannt. Durch ständig lachende, kindische Brunnen von Balmeluche Was hat gekonnt, sein Geurl trug noch so leicht wie ein Kind, hat sich geändert. Es ist gewinn beiß und bleif. Er hat gebissen durch sauberste Wanzel in seine Zehen und die Augen haben nicht gewagt zu gucken, gleich nach Menschenbohnen rein. Was ist geschehen? fragt der Baruchelei nicht unschreckt. Kosman, die Kinder, sind mir gesünd gewinn. Hab ich gar nicht gesucht, hab ich alles den Geurl trug noch übertrugn. No, wenn die Kinder leiden sich mehr, wie die Fliegen, es nicht geht, weil ich es müssen tun. Was wird ihr er tun? Fragt Ruchelei. Also, wie man Schwuga sagt, nehmen die Blote in eine Reuske ein Schlösser dreien, kein anderer als es nicht tun. Hainach, hey, was redt ihr? Schämt ihr er sich nicht? Guckt der Mund die, die Leereke, der steunt. Hainach hey, geht sich auf Drei aus, wie er wollte gewollt eingroben, das Bohnen in der Wand, gehafte Tier und ein er Läufer raus unabzett von der Worte. Hat auch Rüchelei eingesehen, als sie er mit sich nehmen zu tun. Wurz, hat sie nicht gewusst. Als sie nicht gekonnt hat, ich habe es ausgefunden, ist sie gesessen und versorgt, und gesucht hat bis 19. Sie ist auch angekommen mit der Schachlinie. Gewein letztens verjuckt, den ganzen Tag. Mit dem Kemattenstück nicht schon gesehen, aber wir sind sicher und verschwunden. Aber wir sind sicher verschwunden und geändert sich letztens, als es ihm gar nichts zu erkennen. Es ist nicht mehr ihre Schachline. Geht er rum auf einmal, schreut er und schweigt schon. Er ist reingekommen in Pink Demos, wenn Ruchelei ist gesessen in ihrem Winkel in Kirche und gebissen sich, die Nägel verkaß und gescholten aus der Welt steigt. A Welt, a Welt, a so ist gehabt, so wären es a Welt. hat sie gehalten hineinredend zu sich. Als sie ihr Intergegeben mit der Jacqueline, hat sie ausgelassen ihr Beissherz zu ihm. Meine Versorgers, Pissgewinn kann es auch noch, Menschen fallen wie die Fliegen, in Düsseldorf es sich nicht mehr zu tun. Was zu tun? Er weglegen sich in den lächeren Kollen, als sie so verstinken mit den Leiber die ganze Stut, hat sie gescholten der Jacqueline und zugemacht mit den Blumenhändln. Die Lage wird wussermullerge. Das haben sie, die Kapitalisten, ausgeklärt der Krise. Daft ihnen die Größe fräst, kann sie umzulernen, die Arbeiter. Hat der Jacqueline ausgelassen, sein Chaos zu sein Kapur-Hindel. Die Arbeiter können sich beten, zu arbeiten. Aber dieser soll nachhoben, die unzuwärmen sich. Vertrücken bräut. Bis jetzt haben sie noch gekonnt. Einhalten auf der Bärse. Aber sind die Kälte schon gekommen. verlieren wir sie im Ganzen von die Augen. Keine Lokalen haben wir nicht, wo mit Seisicht durchzureden. Und was tut ihr? Was sollen wir tun? Adara, öfter konnte ihr geben eine Neuze. Scheufenster darf man euch sagen. Ab Uhr bleiben wir steinlich, in die warme Stuben reinschicken, in die reiche Hotellen, in die Bänke reinwerfen, nicht Wärter. Hochalei hat sich herumgekügt und er sehen ihr Gymnasist. Er hält sein Buch in der Hand, verstellt sich damit das Brunnen, quitscht der Reus die Wärter von hinter dem Buch, als der Futter, welcher er findet sich in der zweiten Stube, soll nicht erheben. Ruchelei ist bleich geworden, nicht so lieb der Wärter, wo sie gehört von ihrem Sohn, nur über sein bleiches Gesicht und über die zitternden Gelitten, von welcher die Wärter sind nach Reus gegangen. Der Singel hat verkaß und verwältigt gekriegt ein Schäum auf sein Meul. »Herner, wo seine Dusfarbe proklamaties, wo du bringst daheim?« fragt plötzlich Ruchleier der Schrockene. »Güte, wo sie rufen zu Masim, nicht so kein Piskmeluches wie eure jüdische Parteien. Oh, krank bin ich schon von den Blösenhäern, Menschenhüngern wären gefreut und in Kälte und sei Steinen und Kleinen von Wannenkeulen zu nehmen.« Nichts täus der Unzufriedenkeit von den Massen. Lass zu erheißen Gas, soll jeder nehmen die Situation in seine eigene Hände, schreit der Singel aus dem Gas. Hör nur, du, du wirst nicht aufhören, du rotzereiner, mit deiner anarchistischer Rede. Ich will es nicht hören, meinst du. Ich will dich erheißwerfen mit deiner Proklamatis in einem. Was für ein anderer Eizio hat hier. Äfst du auch umgehen, schnurren, und du willst sie neu aufnehmen, wie die Mama tut ständig? Du gehst mich lernen, was ich habe zu tun, du Rotze. Wie weit wirst du da gehen mit deiner Reit? Oder so weit, weißt ihm der Mitte auf den Hals. Lass es, die Mama wird mich nicht abschrecken damit. Ich kann es nicht zusehen, nicht hören. Die ewige Schwachkeit und das ewige Reden werden, werden, werden und weiter gehen. Hast du schon gehört, dasselches, wenn sie sich blitzt und zum Schachlina? Wo sollt ihr sich noch umgesetzt auf meinen Kopf? Wenig habe ich, darf ich noch aussehen und seine Reib? Du wirst schweigen, du, als nicht, pass ich dich aus. Ein Ruchelei hat aufgehoben der Hand zum Jingle. Die Mama weiß nur, dass, wenn ich habe recht, und die Mama hat nicht wusste, und packte mich ständig aus, sagt der Jingle. Die Mama allein weiß doch auch, als ich habe recht. Die Mama allein wollte doch euch das getan. Gewalt, du wirst ein Scheufeier? Was soll ich mit deinem Jink tun? Was hat er sich noch umgesetzt auf meinen Kopf? Der Tater wird doch noch der Herr. Das Engel hat zurückgegangen zum Murmeln sein, legt sie. Und Rochellei hat sich auch er weggesetzt auf ihr Kirchpenkel, dem Kopf in die Hand. Ihr Boden hat sich gekneitzt in einer Gramasse von Weinen. Ihre Lippen, ihre Nuslöcher haben sich zitterdick bewegen, wie sie wohl schwer geholt haben. Von den Augen hat geschluckt, als auch feuchtfeier, wie es wohl sich dort und sei gebrennt, der Zar und der Weidek, zuzusehen, wie Menschen leiden, und ich kann ihnen helfen. Plötzlich hat sie sich oft gehalten. Ich weiß, was ich will tun. Man darf zu neu vernehmen, ein paar zähnlich hüngerige Arbeiter mit den weibern Kindern und gehen in der jüdischen Gemeinde nach Keulen. Als nicht, weil mir Schäuben haken. Ha, ha, ha, lacht der Single. Was lachst du? Philanthropie. Hey, Panis Sozialist, wendet sich der Single zum Schachliner. Geht, nehmt der hungrige Arbeiter um vierzehn der jüdischen Gemine, steckt euchs arbeitige Hand zu der Dosseres. Dus passt sich Punkt für euch. Der Schachliner ist bleich geworden, gebissene Lippen und geändert. Lass mich nur wissen, dass ich kann damit etwas helfen kann. Ich will auf viele Schnurren gehen, verarbeitet, welche wären gefreut. Kapitel 23 Ein Sturm auf der Gminne Man weiß nicht, wer es schon verspreit im Klang in den kalten Heimen, als man geht zu der Gminne geht, vor den Keulen. Alle sind gekommen zu dem Gedanken, Pusche da war, weil du sie gewähnt, der einziger Abress, wie die Uhrenkartenwasche weist sich zu wenden in Aschofen Neut. Wenn Rucheleie ist mit der Schreinung von ihr Häuf umgekommen zu der jüdischen Gemeinde auf Grzegowske, hat sie schon dort umgetroffen, machten es arbeitsloser Balmloches von allen Teilen stut. Das ganze Fabrik vom Bärl-Fabrikant ist da gewählt. Man ist gekommen auch von anderen Werkstätten, mit gestürmten Tieren von der Gminne. Die zwei Diener mit dem einzigen Straßnick, wo sie dort gestanden sind, wie die Narun im Kadei zu beschützen, die starke Tiere von der vermachten Gehille, haben sich nicht gekonnt, hineinzugeben gegen der Masse Menschen, wo sie sich mit seiner gefrorenen Leib zusammengequetscht in einen Teig und sich gedrückt zu den Tieren. Endlich haben um die Tierhütte es aufgetrotten, mit der Macht mit der Hand in die Umkeit, hat sich hereingelassen in dem größten geräumlichen Saal von der Kehle. Alle Tiere haben von den Fenstern von den Beamten seinen Verein mit Gewinn zugeklappt. Alle Tiere haben er sich umgeführt, zu dem Dosserstub vermacht. Der Reulam hat gemeint, als er darf sich nur hereinreißen darf, im Saal von der Gemeinde wird er schon geholfen werden. Die Sonnenschein darin warfen sich zu den vermachten Fensterlern, reißen sich bis zu den vermachten Tieren, steigen vor vier nackten Wänden, um weiß nicht, was zu tun, ein Gepilder, ein Geräusch, ein Neusmischer, ein Verschlingner, von Reiten geschreien, die Mädchen Mutters mit den Kindern auf die Hände, warfen sich auf den langen Bänken, andere wieder mit verfrorenen Viehs, Von lang stehender, kalter Gas, werfen sich auf die Erde, der Chappen dem Udem mit der ersten Heuchung von Warmkeit, wo schluckt von gut ungeheizter Ordens. Man stuppt sich zu der warmen Ordens, als ob es ein Sohn, aber keiner weiß nicht, was zu tun, zu wem sich zu wenden, mit wem zu reden. Von der Masse ungeprobte Leiber rückt sich eine Reusrugeleihe, Man lasst sie, man treht er rupa weg. Teil kennen sie, bei Teil ruft sie ein äusser Respekt durch dem, wo sie geht verhältnismäßig besser umgedun für die andere. In einer schwarzen Schack mit einem Futter im Kölner, nicht in kein Tuch über den Kopf, wie alle Weiber, nur in einem Kappelus. Man ruft von allen Seiten, lasst sie die Ballabuste, sie wird schon peulen für uns, lang leben sollt ihr Ballabustele. wo sie ihr nehmt sich um und von unserer Geschicht ist. Adarabe, Adarabe, tut etwas, oft hat die Urmeleid, es ist doch Tag, dass er kunst noch Fuß ist. Sie hat mitgeschleppt bei den Händen ein paar Kinder von der Sochotnitsche Freiburg. Warum mir sind eine gewähne ein paar Schäden von ihr Häuf, welche sind mitgegangen, von keinem Kohl, hän ich das Tolle, kein Pferd hat sich euch mitgeschleppt, gehört, als man geht zu der Gemeinde nach Köln, hat er gehabt, er trinkt und ist mitgegangen, soll sich nur machen, etwas tun. Es ist auch mitgekommen, Mordreder, der Heike, und es hat lieb zu sein, um mit ihm, wie es ist nur ein Seinstücklchassel. Der Schachliner ist nicht gegangen, in den letzten Minuten hat er eine Route gekriegt, der erschrocken sich seitens vor dem Wort Philanthropie, wo es der Gymnasist hat ihm zugeworfen. Der Fahr ist als reiner Sympathie von Heuf, mitgekommen, weil von Kälbers. Er allein bräuchte es nicht verkehrt, in den schweren Tag hat er nicht einmal mit der Wurst durch den Leinen herausgeholfen, nur no, er hat teuer gewollt zulegen anhand. Erstens trug der Schein von langer Kass auf der Gemeinde zu dem, was ihm schon nicht einmal getreiftet wurde. Und zweitens hat er sich letztens gewollt, ein Schaff in den Allem habe und helfen nur den Leuten, hat Schneche sein, jeder hat ihm gewohnt, Velvo rückt sich nicht, es ist nicht einäßig, soll kein der, wer es bedarf. Velvo hat er nicht gehört, ungetun sich auf das Fels, er raufgezogen, ein er Kaschkettel und genommen ein Spitzrot in die Hand rein, wo es ein er Gewinn gemacht hat von einem verprägten Ochsenegg, also wäre er wohl gerade gewinn auf dem Ruhm. Rucheleie hat euch mitgeschleppt mit sich, Selig Bäckerin, welchen sie hat zugekischift mit der Wunk, mit der Klappe und Pleitze. Selig, komm mit, tammer wird man dich daven. Selig der Kavalier hat nicht gekonnt aufzug an der Dame, noch da zieh der Leier zu welcher er hat schon von längst erschwach gehabt. Stein sei alle Rucheleie inmitten von ihre Kavalierin, zwischen der Masse Arbeitslose, Urmeleit und Glattnachläufes. Es ist nur Stuhl zu wehmen zu wenden, alle Tieren vermacht und verklappt und alle Fenster noch zugeschlagen. Ruchelei erklärt nicht lang und hält nur mit beiden Händen zu klappen und er vermacht der Tieren rein. Keulen, keulen, wir wollen keulen. Mehr hat man nicht bedarft, als er gewöhnt wie ein Zeichen. Die ganze Masse hat er ausgerissen ein Jalole geschreifen sich keulen es so gewar ha marai mit der hand und der wand in der vermachte fenstaler welche der beamte haben verklappt in der sich vereime at oparai mit der viel keulen geht keulen mir wären gefreuen keulen die gewalt und die geschrei sind eine gefahr wo so mo herre do und dort hat man schon nun gaben zerreißen bei der beamte fenstaler ein Breitbein und dicker Jid, wie ein Stück Meuer, hat sich herausgestöpft von den aufgepressten Eulen und geschrien, »Lasst mich noch ziehen!« Zugekommen zu der Vermacht der Tier, bei welcher Ruchelei ist gestanden, und sich gegeben mit dem ganzen Gewuck von seinem breiten Körper ein Waller, ein Räufer der Tier. Chai und Pferd hat gegeben eine Koppe mit den Fies, und welchen Kälberl hat sie geholfen mit der Lappe, und die Tiere hat nachgegeben. Von der Rinnen, sieht sich aus, hat man sich gerichtet auf nichts Gutes. Alles ist verschwunden, wie ausgestorben. Noch eine, ein Mutiger, hat gewerkt, vor allem zu beweisen, sich an das aufgebraute Tier mit der Männer. Ort bin ich du, und seht, ich habe nicht kein Mauer verreicht. Es ist gewesen, aber ein Covid-Geriet, eine schöne geschnittene Kappete, von welcher es hat auch ausgestattet, Ein fett Beichel und ein jüdisch kleines Hütterle, von in der Welchung hat nur zuerst der Reus gesehen, ein lang, gebreiteter, geiler Boot. Er hat sich nicht erschrocken. Die Reutigkeit von seinen übergelaufenen, mit Geriedens ausgepasteten Becken ist nicht verschwunden. Er ist gestanden, ein ruhigerer Kieler, ungenümmt mit seinen fettigen Fingern, das schöne, geile Boot und gefreit ganz gelassen. Was will das? Der zudringliche Eulam, was hat erst vor einem Minute früher gestürmt, der Tier hat beim Umblick zum bergültigen Dosser sich eingestellt und sich abgeriegt. Auch viele der breitbenediker und breitbordiger Jäte, was hat er rausgesetzt, der Tier hat sich heucht erschrocken und ein abgetrottener Tritt. Auch viele Haie fährt und welches Kälber ist. Ruchelei hat ihm umgekickt in die Augen rein und geämpft verwundet. Ihr weißt nicht, was wir wollen? Ihr weißt gar nicht, was es tatsächlich tut? Wer sind ihr das? Weiß der Dose mit dem Finger auf Ruchelei in gleichem Puhn im Rhein. Er gab es da solche. Keine Ahren sind ihr doch nicht. Das sagt mir doch auch nach. Und als er gab es ihr, gefällt euch nicht? fragt sie ihm. »Nein, nein, verkehrt, aber mir gefällt das Daff gesehen. Kommt er rein darin, in dieser Stiebel, weil wir sich durchreden beim Tisch.« »Panje leben, hot rach munnes auf uns. Wir gehen durch Häus mit unseren Kindern verkehlt, weint der Häus an jeden von allem. Du sie gewinnert Zeichen von den anderen. Die, andere. die Bäberchen in unseren Leib werden doch gefreut. Es ist doch Mammes, Sarkones, Nafusches«, Wir werden doch der Freuren gliederweiß klugt von der Masse arroz mit der Gemürenigen in der Eicheton der Siedische Jied. Da so, als so weiter kann es nicht gehen, sie ist wohl mal im Adnefisch. Macht mit der Hand aber kovatik der Siedische Jied in der zerrissene Kapitel. Was rettet mit ihm? Keulen! Wir haben nicht mit was umzuhalten. Keulen! Keulen! «Mit geschreien, wird ihr gurnisch machen», sagt der Dose, bernach es ruhig. «Ihr hat doch du eier sein eigener Mensch. Soll sie er rauf gehen mit uns, sich er wechsetzen beim Tisch, weil mir sehen, was mir kann ich tun. Geht, geht, geht, geht der Mensch, geht, hab mir die Stimmen zugegeben mut. Von dem Allem hat sich herausgerückt, der Mordred der Heike. Wie, wie noch man darf an der Betatze, ich sehe er du, und rief sich um zu Rucheleien, Pani Hurwitz, kommt er rauf, wus haben wir mehr verzei? Wenn Rucheleien und Mordra Heuker sind nacheinen Dosser stehbo, haben sie keinem nicht umgetroffen. Seid sich heus, als mit sich zu laufen und übergelass bloß den mutigen, geilen Dosser, der langer, grün, bedeckter Tisch ist gestanden leidig. Und wus sind die Andere, fragt Rucheleien, wus darf der die Andere, Ich will reden mit euch. Setz dich, weißt du das Ruhn auf Stühlen beim gringedeckten Tisch. So haben sich das Schrocken von der revoltierten Masse, ruft deus der Heuker mit der triumphierenden Stimme und geht der triumphierenden Wink zur Rucheleien. Verwusst soll sich sein Erschrecken. Wusst, ihr seht nicht, dass so alle jeden, wenn wir sehnen. Wusst, das Lohnen sind ihr. sucht der chitre Dosser bei Naches Ruhes. Setz dich, jünger Mann, weist er dem Heuker auf den Stuhl. Sie so haben mich ausgeklicken, zu unterhandeln mit euch. Er. Aha, ruft weiter aus der Heuker mit einer viel bedeutenden Funke zu hochleihen, und zum gelben Dosser geht er auch nach mit der Hand. Ja, Konstell, also, was wird dir suchen, geht's? Was will dir das eigentlich? freig tat er doch so wer wollt von himmel her aufgefahren wer rogerlein platzend das geduld beim unhalb ihr weiß nicht was mir willn ihr seid a fremde ihr weiß nicht wos es denn sich in stot menschen wären gefreuen nun as mir werd gefreue is wos schreit mir schon asoi macht mir schon aserige gewalten reißt mir schon ein abwelt bei mirnd daheim fährt mir nur gefreue Wer wäre das nicht gefreut im Winter? Sie ist doch eine bewusste Sache. Wir sind doch Menschen, nicht kein wilder Heiß. Sie hat doch glattes Schein vergehen, gemacht an Ungeläufen. Gott weiß wegen was, sagt er, dass er muss er nicht. Ruchelei ist nicht gewinnt, ein guter Diplomaten. Bei solchen Unterhandlungen hat sie gleich verloren ihr Geduld. Sie hat schon nicht gekannt, übertrugen seine ausgeruhte, volle Bäckerlach, von welch sot abrupt er geglanz der schmerz von ranne gekriegens es wird sie gereizt so ruhig nach ist der korton der wolde größer nurige hat zu hören san eigene stimm indus kämm sich mit de fingerlar de gele boot sie hat stark heische gehabt und um sie hat nimmer so über der boot und um sie festzuhalten in ihre hand und schreiend sie ihr weiß was es heiß wären gefreuen verkelt ihr weiß So hat er sich gebissen, die Lippen hat er sich allein zu kontrollieren. »Rett ihr mit dem Mordre, rett, ich kann es. Herr Klau, ihr wird geben, Keulen zu nehmen,« macht sich der Heuker Mut und wird weiß wie die Wand. »Von wann sollen wir nehmen? Woos, wir haben eigene Keulen gerieben?« »Aderab, ah, nehmt ihr die Schlüssel von der Kasse, zuteilt ihr.« Seid ihr Dosseres, weil mir dann es muss sehen, ob ihr wird euch seiner Sache, gute Menschen. Ihr meint, als ihr allein hat nur ein Monopole über Achmonis? Ich habe euch Achmonis. Ich bin euch also ein guter Mensch wie ihr. Seid meinen, als ihr allein habt euch gehabt, das ganze Gützigkeit. Ihr weißt, was es heißt zu werden, gefreuen? Menschen können nicht arbeiten verkält. Sein verbrennenden letztes Stück nach Meibow von der Stieben haben sich nicht gut zu behalten. Weißen nicht, wo zu entläufen. Ihr weißt, ihr weißt, schreit dem Ruchelei im Puhnen rein. Aber der weiß ich, was denn, ich weiß nicht. Aber geht da gar nicht so drauf, was zu tun. Was, der Gminne hat kein Geld nicht? Ich hab doch euch gesorgt. Nehmt ihr die Schlüsseln, Und so teilt ihr, seid ihr Dossers. Mit euch kann man nicht reden. Mit euch kann man nur Otwus und rüchelaier Häupthoff auf Päust im Verlust des Dosserstiebeln. Oh, das ist nicht schön. Ist und ich habe es ein ordentlich Mensch, sagt der Dosser. Der Reulam, was hat mit Ungeduld gewährt auf ein Resultat von der Unterhandelgän, hat sich der Wahl gemacht, die Lucy ist, als nicht nur Geulen, so werden euch bekommen Kartoffel, Kräuter, viele Bräut von der Gemeinde. Es hat sich sehr gedacht, als das wird es dort darin verzeihbar schaffen, gezeugt von der Erde raus. Und heute mit dem Meiler haben sie anders geraten, gebrummt, es wird gar nicht sein. Aber in dem Gedanken haben sie viel Hoffnung gehabt im Befeucht seiner ausgeladigten Muggens mit Thamen von Speisen. kann man sich nicht vorstellen, die Niedergeschluggenheit, wo es hat geherrscht in der ersten Minute, in baldern noch der Karstiker ausgeschreibt, in Ruchelei ist er abgekommen, in geworfen die aufgereiften Augen und Meiler, von der Masse, das upteutende Wort, man kann gar nicht machen, ein Herz von einem Stein. Der Reule hat er nicht geschwecken in seiner Verleuernkeit. Bald hat feir ausgeschritten, zu gewäh mordrät der Heuker, was ist nachgegangen, nach Rucheleien. Nur du, ein Weg, zu nehmen begrande, mit Gewalt. Der Herr, das Wort begrande, ist ein flacker Feier, ein rein in der aufgeregten Masse. Augen haben sich umgezündet, ein viele durch sydische Jiden, um umgekommen zu schocklen sich, wie bei einem frum gebet. gebissen die Verfolge, verreißte Wonses in den Zähnen, gebissen sich bei den Bären, geschockt sich und gebrummt mit Teufregung. Es ist doch um dich her, ein Herz von der Tote, menschenlosen Intergen, in der Saatzeit haben Weiber gejummert. Von dem Eulam hat sich herausgerückt, Chaim und Pferd, der Hände tief versteckt in der Häusenkeschern ist, er ist gegangen bei Wegen mit der Achseln, seine Augen schlug, und noch mehr das hauptverklebte Eug mit dem Blüter, haben von unter dem Leiden im Taschen umgesucht auf Nischkenguts. Er hat sich zügig zu ruchleien und hat rumgetan. Was heißt der Ton, Balabuste? Weißt du nicht, was sie tun, sagt Velvo? Soll er noch kommen in meine Hand? Die Aufregung ist wo sie mehr gewachsen zwischen den Eulen. Es so hat sich gedacht, als wenn der Geiler Doser bei sich beweisen, als soll wollen sie ihm zu trugen, nur auf ein Wunk, nur auf ein Wort von Ruchlein. Und der Doser hat sich beweisen der Tier. Er hat äußert gekickt, sehr frum, mit der Kusche Chasapunem, zuschockend sich und reibend sich bei der beide Hände. Als eine Gewohn gewöhnt sie ihm eugen Fuhl mit Phosphorfeier, wie ungerübene Schwebeln, wo es warte noch auf der Funk hat der Rollen, hat der Wald geschwiegen, veräufig und in Neugierig zu hören, wusste er hat zu sagen. Der Dosser hat sich aber gar nicht gemacht, von der Beise, Männis und Blicken. Er hat sich ungeheuert zu schocken und gefragt, frum. zu wild dir keulen, zu wild dir ein besanders. Er warte, will mir keulen. Er soll so sagen, Die Gminne hat schon einen Tag gesorgt dafür. Man hat schon nur einen Räusch zu geben, die Quittler auf die Keulen. Der Räuler hat angenehm überrascht und geholfen. Und Kartoffeln ist bei ihr Leben, hat gefragt, eine freilich verwunderte, hoffnungsingende Stimme von der Mama. Und Kartoffeln wollen wir ruhig zerteilen, sagt der Dosser. Mit der Zeit wollen wir zerteilen, muss denn Zeit wollen wir etwas geben. weist er auf die verwundert steinige Gerücheleien mit dem Heuge. »Sei meinen denn auch ihre Keulen. So meinen doch er besonders,« sagt der Dosser Reus dem er besonders, mit der vielbedeutigen Gemürenhüge, und winkt zu mit den Augen. <lacht> der Reuland, der sich vor allem nicht früher auf ein Wunsch von Gerücheleien gerade gewöhnt, dem Dosser zu zerreißen, hat bei den hoffnungsgebenden Gefährten von dem Dosser schon sie ihn im Ganzen verlassen, und er rübergegangen zu ihm, hatte er zu gefallen dem Dosser, haben sie Teil aufgehabt, den Main von seinem Singedicken er besonders, und Teil haben ihn gehabt, dem He-He-He-He. Ruchelei ist gestanden, ein Verwundete. Sie hat nicht gewusst, wo es geschehen ist. Sie hat erfühlt, wie ein kalter Wind, wo sie herumgenämmen. leiben ihr seine noch gestandenen ehre getreibe begleiter der heuge heiner stalle welvolla fille nau gaime feiert hat sich schon mit den übergen eulen mit de frimme jeden mit de weiber und kinder mit glatt urme leid sich gewickelt darum dem dase wo s allem ist darum geringen gilt mit ausgestreckter hand teil haben gehäuben ziehende kinder andere haben gewissen teilen von seiner nackte leibe der ausgeprallte Bristen von den zerrissenen Kleidern. Das soll er leben, hundert Jahre sollt ihr er leben, dann wird man unheimlich zuteilen. Tagebald, Tagebald, kann man nicht nicht verspätigen. Wo ist denn, von selbst wird ihr etwas geben, weiß doch schon jetzt, mit Reisgut, auf deren Winkel steinige Ruche leihen. Es liegt so ein Meintirassachensinn in eurer Keulen, Er sei meinen Guren besonders, he, he, he. Und verrippelt heiserige Suchotnekeules haben schon jetzt mit Schöne mitgelegt, heuer auf dem Kohl, <lacht> he, he, he. Er sei meinen Guren besonders. Das erleben, ich sende unsere einzige Speise, streckt jeder ein Brudekind zu ihm raus. Das erleben, ich sende ein Futter zu unseren Kindern. Gott zuerst, der nacht er, reisende Weib bei offen deutscher Frau Gallee mit ihr Kommande ham sich hob getrogen verschennte weil sie da nur a heimgekimme nach zerbrochener kranke Verunmacht hat sich Frau Hurwitz abgesetzt niederdinkt ungelennt ihr Körper bei der Hand gebissende Lippen und etwas gemurmelt werde zu so keinig sei in ein beißen von der zweiter stirb ist der Gymnasist rausgekommen. Der Sein der Mammen in der Stimmung hat er schon alles gewusst, ungerufen sich mit der Schmeichung. Ich hab doch der Mammen bald gesucht, als er soll sich nichts aufgeben mit Philanthropie. Es ist nur du ein Einzel. Hochuläe, was Ortiz dasselbe geklärt, was sie jingelt. Und morgen hat es zu der Klärung, Ortiz bemerkt, an einem Rissen seine Häusen. hat sie sich um dämung gehabt Herrnat du versteh fährn guck besser runter an de häusen ich hab schon mehr kein keuchis nicht zu sei Kapitel 24 Rogeleie brockt ein de sup Rogelei is gesessen dem kop ungelenkt auf ihre beide hand in näher hat sich alls den gekorcht verzahr und scham Jedes Mal, wenn sie kommt in Barrierung mit Neut, kann sie es nicht übertragen. Chatsch, es ist ihr tagtäglicher Bräut. Das, was sie sich aber umgehört und ungesehen in den letzten Tag, hat übergestiegen alles Ding, was sie besitzt. Sie hat sich schon gehört, gut umgegessen mit Sores, was sie ihr Schrein nehmen hat, mir gegeben zu versuchen in den Tag. Aber die Szene in der jüdischen Gehülle durch Verleurenkeit und die Derschluggenkeit von den Massen, durch Keuren fallen, vor dem Dörse zu libanemer Keulen, hat sie auch so verbittert, als sie verleuren ihr Glauben. Es hat sich ungeräum zu wackeln ihr starker Willen, wo sie hat ständig hat und jeder es zu tun. Sie gewinnen so wie trockenes Blut, wolten sich verschampen behalten in den zellen von ihr kerper und ich gewollt mehr sich beweisen in ihrer ordung sie hat nisch gesehn könnt zukunft jede hoffnung ist verschwinst geworden und sie hat sich getracht als soll wette schon ständig sein ständig bis unser teut den noch und so teut das verweitigte zusammenkochen von ihr herz hat mein ungesehner für bohnen Ihr Brunnen, was es doch ständig gewesen ist, offen, frei und lachendig, ist finster geworden. Ihre größten Augen sind klein geworden, eingekortschert, behalten, zwischen den vielen Knätschen, versorben sich mit einem Überwissen auf ihren Backen. Sie hat tief verbissene Lippen, verkast, sind es als bläu geworden, und ein weiß vertritten Speiers hat sich häufig gehalten in seinen Winklern. Sie hat geschockt mit dem Korb und gekeilt. Klohles, wo sie schon etwas getan hat, offen vor allem ein unmeuerer Philippon Mann. Und eine Welt sieht zu, wie Menschen gehen aus dem Schwein. Ausgerissen, ausgerüllen soll es eine Welt werden. Mit einmal haben sie sich ihr ein Setz herausgegeben von ihren Augen. viele Trägerentropen, die sie mit ihr Tücher abgewischt haben. Ihr Puscheter Seich hat keinen anderen Ausweg nicht gekonnt gefunden. Nur soll etwas geschehen, und sie soll haben die Macht und die Möglichkeiten, Petsch zu geben, Klepp einzuteilen und zu befehlen, also in also. Verwusst hat sie nicht die Möglichkeit, das zu tun. Verwusst haben sie die Möglichkeit, Darf geht die Ärgste und nicht der Trächtigste, wo es dürfen sie nicht und weiß nicht, was sie tun mit der Macht. Jeden Tag hat man bei der Leereke kein Mittag nicht gekocht. Der Mann ihrer, als sie sich heimgekommen, hat Gourmöre gehabt, in die Kirche reinzugehen. Hochleie hat gerade ihre Kaprisen in die Stimmung gegeben. Ist sie gewesen gut, hat sie gelassen auf sich treten, aufgeholt, soll man wehren, wenn sie ist reingefallen, nach seiner Stimmung geheilt. Ein Tiger ist gesessen in der Kirche. Alle haben sich ganz gut von ihr gekonnt, ausrichten. Nicht nur die Kinder, auch weil der Mann hat gekonnt, auch reingehoben, dass seine Kinder. In solchen Momenten hat man sie ausgemitten. Gelenke hat aufgekocht, Mittag. von wo es sich noch gelöst hat, gebruchten Eier und verstopfte Meile. als er über das Rotenstub ein eine große Unglüge war getroffen. Verwusst peinigt sich die Mama. Sie ist bei der Mama nahe, ist keine zu ihr, ihre älteste Tochter beschadet. Sie steht bei der Kirche und reißt und die Kartoffeln. Ich beide dich, lass mich auf, streitet unter Mütter. Und der Gymnasist pfeift für er sich ein Liedl, kommt jedes Mal einzig an die Kirche, wie die Mama sitzt und geht abrumm, als der Tate soll darin nicht hören. Ich habe doch der Namen bald gesagt, als es wird sich also auslösen. Sie hat schon geschwiegen. Nur wer soll sich von ihr dem Tug am meisten ausgerübt und wem sie hat nicht gelöst auf die Augen, du sie gewähnt als Schachline. Mach es meine, bei Ruchulein in Kirch können sie sein, größer Helden. Zacharias ist reingekommen, und sie ungetroffen in der stimmung er hat ganz gut geweis im fußes gait zu menschenmool hat er sich bekent und gesehn wuss es heißt neut und es letztens der zittert und verschwicken gewogen geklärt wegen sein schred wo sei er hat getan eifscht zu geeilt sintro geleier hat sich bekent mit dem wuss es kimt vor in gas hat sie Mirkin ihn gemacht nicht gesehen. Und wenn sie hat im Job bemerkt, hat sie ihn beschenkt mit so einem unfreundlichen Blick. Als Zachari hat sie gefühlt, ihn etwas schuldig. Er hat verstanden, als sie auf ihm etwas Beisheiz trug, was er sich nicht gekonnt hat, gleich in der Sübe zu finden. Bei seiner Reinkommen hat sie ihm wieder beschenkt mit einem unfreundlichen Blick und gebrummt wie zu sich. Und der, wohl schon Jürgen könnte es tun, nimmt er und schickt zurück seinen reichen Taten das Geld, also wer wollte Möhrer gehabt, als er war dort hin zu winzig. Mirkin ist blass geworden. Ihr er habt euch bangetun für die Reit, und gerade zu Kiel in sich ist er umgefallen auf den Schachlinen. Dusserl sind ihr schuldig. Ihr er habt ihm zugerät, er soll sich nicht benutzen mit seinem Futter das Geld. Und ich suche, auch viele von der Casa, als wir können helfen, sollen wir helfen. Wo sind ihre solche eidler Menschen, ob gehütet zur Dicke? Sei dort in Trößen, wo es werden gefreut in die Lecher und kein neues Fräschstück bräut. Sei können nicht sein, als eure feinen Leute, wie ihr sind. Von dem Rehstock wollen sie euch aufheben, wenn du wasser hin und ein bisschen reinwerfen. Du wirst gesehen, wie sie haben sich gelegt zum Geld und da so da war, wo sie ihr zu Nord zugesucht an einem Erkäuern. Und ihr, da läuft sich zusammen als solche delikate Menschen. Madame Hurwitz, ihr bedauft um Geld? Fragt plötzlich Mirkin. Geht nur ein Kick auf dem, von Himmel ist er auch aufgefallen. Wenn wir ein bisschen Geld haben, öffnen wir doch auf eine billige Kirche, ein Teehäuse. wo Menschen wollten nach reingekümmene Sicherung waren, mein Gott, die Beber ist. Wenn wir wollten gehabt, ein bisschen Geld, wir wollten wir gemacht, ein Kirch, zwei Apo-Teihäuser, danach wollten sie sich schon geschleppt für sich allein. Sof seit elf, Hemmschacht seit zwölf.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 vorreddende Gebeher einem Isaia Scheffer ich scheine dank thanks for listening